Nazisterne de blev i årene efter krigen døbt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers asløre, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Kan du huske, at de kom? De kom alle frem fra mørket. De har bare ventet på den. Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Der er krig. Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem. Forredere. Dansker, og tysk. Landsforræder, det var først og fremmest danskere i tysk uniform, som det her fremgår af traileren til spillefilmen Flammen og Citronen, om to danske frihedskæmper, der især påtog sig opgaven at likvidere især de danskere, der samarbejdede med den tyske besættelsesmagt i optrævlingen af modstandsbevægelsen. For dem, der overlevede krigen, kom der et retsopgør med danskere, der havde samarbejdet med tyskerne, blandt andet ved at gå i tysk kristjeneste. 13.521 danskere fik en dom efter 1945 og blev således stemplet som landsforrædere, og det udelukkede dem fra dele af det danske samfund i årene efter. Dette kegnsmærke følte mange af landsforrædernes børn op mod 40.000 at de også måtte bære. I hvert fald levede de med skammen over konsekvensen af deres forældres valg og gærninger under krigen. I bogen Landsforrædernes børn, skam og fortrængning, besættelsen 1940-45, fortæller antropolog Anne-Marie Christensen disse børns historie og om den fordømmelse og de ydmygelser, der kunne følge med ved at være barn af en landsforræder. Bogen er udkommet på forlaget et novator. Velkommen til programmet, Anne-Marie. Tak skal du have. Vi indleder programmet med den trailer for Flammen og Citronen-filmen, som jeg tror, der er rigtig mange lytter, der har set, hvor Tur Lindhardt, som jo spiller Flammen, altså Bent Fagerskov Hvid, han med sådan had i stemmen taler om landsforræderne. Og det er jo sådan filmens indledning, og netop det sted, ja, det er sådan set et referencepunkt i din bog, øh, fra den gang, hvor du selv var i biografen med din mor for at se filmen. Hvorfor er det det? Jamen det var det, fordi vi havde aftalt, at vi skulle have sådan en hyggelig mor-datterdag, og, datterdag, og øh, hun havde faktisk selv foreslået, om vi skulle tage ind og se den film der sidst på eftermiddagen, og så skulle vi så ud og spise bagefter. Og det jeg tænkte jeg, det er da spændende. <coughs> og da vi så kom ind i biografen, og filmen var jo dårlig nok begyndte det jo en åbningsscenerne det her. Så, øh, og der, da der netop kom det her, man ser, sådan, at man ser dem inde altså fra en gård, hvor er det er filmet bagfra med de her med flammen og citroner, der står og kommenterer på, at, øh, at der bliver marcheret gennem gaderne. Og de står og fuldt til på det, og jeg lavede slet ikke noget i det andet end, det spændende. Og så sagde min mor, hviskede hun med forfærdelig stemme, det er min far, de taler om. Og så sad hun ellers resten af filmen med øh, tilbageholdt åndedræt, og jeg kunne bare se ud af øjenkronen, hun havde det rigtig dårligt. Jeg sagde, skal vi ikke forlade biografen, for det var rigtig ubehageligt at opleve hende at have. Altså det var hendes skam, jeg fik at se i lys lue, som hun jo ellers var rigtig god til at skjule. Så det var virkelig, der fik jeg virkelig syn for sagen, hvordan det var, hun oplevede præsentationen af hendes far som landsforreder, og hvad han jo var, han var jo Og lad os lige få det på plads, altså, og du er så barnebarn af en, en landsforreder i virkeligheden, og, og, og hvem, hvem var han? Ja, men altså han var en, en han havde en, en dreven vormandsforretning, han havde været gardeuddannet, garde hus, husar i den danske her. han var tysk statsborger indtil sit 15 år, og så med, med folkeafstemningen i 1920, så blev han med et slag dansk, og Ja, altså i domsudskriftet, der siger han, at han har lavet sig opildende af Fæderland, som var det danske vis. Han kendte også Fritz Clausen, som var, var formand for, for partiet der, nazistpartiet. Så jeg tror, i vores dags termer, så ville man nok sige, at han havde, jeg vil ikke sige blevet radikaliseret, men havde lavet sig radikaliseret, fordi han selvfølgelig selv haft en drift imod det der. Og han, han meldte sig ind så tidligt som i 1936 i DNSAP, i 1938 blev han noget gruppefører, og i 1940 deltog han i spaderslaget ved Haderslev. Og det var sådan et, kan man godt sige, et naivt forsøg fra danske nazisters side om at forsøge at omvælde demokratiet. Altså, og man håbede lidt på, at, at man så kunne få verdensmagten til som ligesom bakke op, men det var de jo ikke interesseret i, så det gik i sig selv det der. Så i 42 så meldte han sig til Han meldte sig til Frikorps Danmark. Men kom aldrig til at gøre tjenester i Frikorps Danmark. Han blev sendt videre ind i waffen SS, hvor han først gjorde tjeneste i en enhed, hvor han kørte lastbil og det er jo den historie, vi har fået. Jamen, han har ikke gjort noget slemt, han har bare kørt lastbil for tyskerne. Øh, men det viser sig jo så, at der var lidt mere i det, <laughs> faktisk en del mere. Han bliver så på et tidspunkt beordret tilbage til Danmark, øh, til Høvledegård Kaserne, hvor han skal være med til at uddanne rekrutter. Og det er ikke bare i sådan noget militærtræning, det er også i nazistisk ideologi, og det skal simpelthen tjene til nazificering af samfundet. Det gik sig heller ikke så godt. Øh, det ved vi jo heldigvis, at det lykkedes ikke. Og så bliver han på et tidspunkt øh, beordret ind til, øh, øh, til Frimor Logen, hvor han er vagtmester, for et uh, 26 mand stort uh, vagtkorps. Og i hans... Og det er så i sjalborg Det er Sjalborg-korpset, det slemme, slemme korps der. Og han hævder selv i domsudskriften at han kun har været med til at passe på bygningen. Man ved jo, at sjælborg også blev sat ind mod den danske befolkning og altså, gjorde det med, med stor brutalitet, for eksempel sådan med skyde ind i befolkningen, når der var uro og så videre. Så... Det var så hippo, som var en del af det. Ja, lige, lige præcis. Nå. Men, men og, og hvad, og hvad ender det så med? Da han, bliver, han kommer jo for, for retten, hvis jeg siger. Ja, altså han bliver så senere her efter, så bliver han så sendt den sidste, sin sidste chance, havde han nærsagt, i krigen, så bliver han så sendt til SS-divisionen Viking, Øh, og hvad han præcis har lavet, det ved vi ikke, men det han har jo nok været kamp. Og man ved, at SS-divisionen, ss Viking var en af dem, de tropper som noget længst over. Og de er faktisk nået helt så langt over, som de kaukasus Tjenien. Øh, og vi ved jo også, hvad der er foregået på Østfronten, så han har formodentlig... Altså, det har jo været altså, slag, en slagtebænk, så det har han formodentlig været med i. Og så på, ja, og så på tidspunkt, så, hvad hedder det, så æh, ender krigen jo, krigen jo ved ende, og så bliver de, så, de bliver beordret tilbage til Østrig, bliver taget til fange, og så sidder han i fangenskab i et stykke tid, og bliver så ført, bliver først taget til fange af de amerikanske tropper, afleveret eller overleveret til det engelske, som kører ham og sikkert nogle andre mod den dansk-tyske dansk grænse. Og hvordan han undslipper, det ved vi simpelthen ikke, han er simpelthen nok stå ved af. Og han, det lykkedes ham så at slippe over grænsen og komme hjem til min, til min mor, og han havde jo tre små børn på det tidspunkt, eller min bedstemor, han havde så tre små børn på det tidspunkt. Og, og så er der i billedbladet i 1945 i august, tror jeg det er, så øh, bliver der bragt et, et stort foto, sådan en gruppefoto, øh, som bliver taget før krigen, øh, hvor han øh, figurerer. Og det bliver, øh, og det, og det bliver, det bliver simpelthen brugt, øh, det gør billedbladet flere gange det her for at efterlyse. Er der nogen, der kender de her landsforræder? Og det er, som... er faktisk optrykt i, i ja, bogen. Så første side med overskriften. Kan de kende nogle af disse landsforræder? Mange er endnu på fri fod ja. Og der var så nogen, der kunne genkende din bedste Ja, han blev genkendt på gaden, og det var så, man kan sige, billedbladets efterlysning var så den direkte årsag til, at han blev han blev taget, og han så kom for retten der. Ikke? Så det er jo den, skal man sige, din personlige historie, din familiehistorie i virkeligheden, men du er så også antropolog. Og konfliktmaler. Og konfliktmaler, mm -hmm. det er det, du laver til daglig. Men så, så, så man kan jo godt forstå, at du måske, du, man kan jo se din personlige historie, at, så det har vel været det, der har været drivkraften for, at du har skrev den her bog? Altså, øh, ja, nej. Jeg er også anspå og altså øh, i min, min familie, i min opvækst, der var det ikke... Øh, altså, der, vi vidste godt, at vores bedstefar, han havde, han havde kæmpet på tysk side. Øh, og som sagt, så fik vi bare at vide, om han har kørt lastbil, for tyskerne han har gjort noget slemt. Og det var sådan et nå. No. Og der, jeg havde ikke andre øh, forestillinger om, for jeg kunne ikke, der var ikke... Vi snakkede ikke om det, der, vi vidste heller ikke noget som så i stor var min overraskelse da jeg så fandt ud af jeg tror jeg var omkring 34 eller sådan noget, at min mor hun faktisk skammede sig enormt og det var det hvor jeg tænkte det var da utroligt hvorfor skammer hun sig over noget som hun jo på ingen måde kan have nogen andel i og så er man jo en fagnørd eller det er jeg og så tænkte jeg men det må faghistorien må have skrevet om det her så jeg var meget nysgerrig på for jeg synes den skam var så irrationel så jeg tænkte det er bare et spørgsmål om at gå på biblioteket og finde nogle bøger faghistorien må have skrevet en masse ting om det her fordi du det er irrationelt fordi det har jo ikke noget med din mor at ja, nej, gøre jeg har ikke noget ansvar for, for noget, noget som helst. Altså, øh, og så til min endnu store, altså endnu en gang blev jeg forundret, fordi der er faktisk overhovedet ikke skrevet noget om landsforrædernes børn, ikke noget samlet. Så jeg fik jo ikke det der svar. Øh, og det var jo sådan set startskuddet på hele det her antropologiske studie, som ligger bag. Og det er helt i valgetråd. Altså, vi arbejder øh, som antropolog eksplorativt. Altså at der, vi gør en eller anden opdagelse, som vi tænker, hold op, det går nok exceptionelt. Og så arbejder man videre. Så det er derfor, jeg også har arbejdet videre med at interviewe andre børn af landsforræderne, fordi vi vil finde ud af, var det kun min mor, der skammede sig, eller er det noget, der er generelt? Godt, så der vil sige, der er en personlig indgang, men ja. emnet har interesseret dig, og ja. så har du så givet dig kast med den her opgave. Og, men man kan jo så sige, at um, grunden til, at det først er dig, der har skrevet noget om det her, for du har jo selv konstateret, at der har ikke været noget tidligere, mm. øhm, så er der måske, så kunne man jo stille spørgsmålet, hvorfor er landsforrædernes børns historie så vigtig? Altså landsforrædernes historie er vigtig, mm. men, men der har jo tilsyneligt været nogle historikere, der har fravalgt og øh, interesseret sig for det her, øh, og måske har der slet i befolkningen eller mm. andre steder politisk været særlig stor interesse for at grave det her? Der måske, måske vil, helst ville lægge låg på i virkeligheden. Ja, øh, det tænker jeg også. Altså, og det er jo tabernes børn, øh, og, og der er jo ikke så mange, der interesserer sig generelt for taberne, og måske slet ikke for tabernes børn. Altså, så altså, om det har været... Om man har altså, det er jo svært at sige, hvorfor er den her historie ikke kommet frem noget før. Øh, jeg tror helt sikkert, der har været... Altså, det var jo en meget periode. Den her fortælling, vi gør os om anden om verdenskrig, i hvert fald os, der inden jeg gik i gang med det, skal jeg sige, der vidste jeg jo ikke, at jeg havde sådan en gennemsnitlig forståelse af 2. verdenskrig. Den forståelse, jeg havde, som jeg tror rigtig mange har, det er, at der var, der var nogle af de grumme, det var så de der dømte landsforræder. Men så alle de andre, både det illegale og det illegale Danmark, vi kæmpede jo sammen på, på samme altså skulder ved skulder, øh, på de allierede side fra den første dag under besættelsen, om at få den tyske besættelsesmagt på porten. Men når man så begynder at læse op, så var det jo faktisk ikke sådan. Og jeg tror, at den der tvetydighed, det er, i hvert fald det, det, er det, jeg sætter som rammen omkring, at forstå, hvorfor de skammer sig så meget, de her landsforrædesbørn. Det var jo en meget broet tid, Æh, og, øh, og nu vendte krigshedet jo så heldigvis sådan, som det gjorde, at det ikke var, tyskerne tyskerne vandt, og heldigvis for det. Æh, og så har man jo haft brug for, det er jo altid sejrshæren, der skriver historien, så vi havde brug for at være en del af det der. Æh, det var jo også en politisk konstruktion og en historisk konstruktion, at vi stod sammen. Det gjorde modstandsbevægelsen, og også og, og de samarbejdende politikere jo, jo faktisk ikke. Altså. Og det var jo sådan ret opportunt, når man skulle anerkendes som allierede allier ja, 1945. Det blev vi efter, 40, efter, ja, det, det blev jo først efter krigen, ikke? Vi bør måske lige nødt til at nævne, at der findes faktisk en, hvad skal man sige, skildring, uh, personlig skildring af eller en erindringsbog med, mm. med professor Claus Bryl, ja. som jo var, var barn af en række, altså, hans far var top-nazist, og hans uh, f-, f-, f-, f tror det var, far og var også toppen. Mm. de var tre brødre, der var brødrene Bryl, som var nazister, og, og det er en bog, der hedder Hvilken befrielse, den, den kom i begyndelsen af 90'erne. <clothing> ja. men, men bortset fra det, så er det ikke, fordi man i hvert fald i den Større brede offentlighed har set erindringsbøger fra, fra, fra landsforræderes børn, øh, så at sige. Men øh, hvorfor tror du, faghistorikeren har gået ud om det? <laughs> det er sgu et godt spørgsmål, undskyld jeg, Banner. Øh, det forstår jeg heller ikke, fordi at jeg synes, at, at øh, udover det selvfølgelig er min, min, min mors historie, så er det også, altså, jeg synes, at den er så interessant, landsforræderes øh, børns historie, er meget, meget, interessant, fordi det er sådan en, en prisme, man ligesom kan, at sandheden bliver lige pludselig meget diffus, den sandhed, vi har vedtaget om, hvordan vi skal forstå os selv efter, efter besættelsen. Og de kommer jo ind, at man kan sige, det er jo sådan outsiders blik ind på det, vi har vedtaget af den sande historie om, hvem vi var og hvad vi gjorde og hvad vi formodede efter krigen. Og det billede går de jo ind og, landsvarendes børn går ind og nuancerer det billede. Og derfor tror jeg, at det, er simpelthen, det er simpelthen ikke en bekvem historie. Og så tror jeg også, at det handler om at man nok, det er min klare analyse, at man i faghistorien også har en forskningsblindhed, en ret bred vinkel, en forskningsblindhed. Altså, det undrer jo mig, fordi der er forsket rigtig meget i, hvad hedder det, i landsforræderne, og i de grusomme handlinger, de har foretaget. Det skal vi også gøre. Men det undrer mig, når man har så meget fokus i den retning, at man ikke har løftet blikket og kigget på deres børn. Og der er jo, altså mit skøn er, at hvis de bare har fået mellem to og tre børn, de her 13.521 dømte, så er der jo altså en gruppe på mellem 27.000 og 40.000 danskere, som fuldstændig overset i et af de mest gennemresearchede perioder i hele Danmarks historie. Det er mig mærkeligt. Men man kunne måske indvende, at der måske heller ikke har været så mange, der har haft lyst til at stille op og fortælle den ja. her historie. Ja. Altså, så meget må vi måske også tage historikerne i, i forsvar øh, så langt. Altså, altså, jeg nævnte før Claus Bryl, det, det er jo også den eneste, jeg umiddelbart ja. kan komme i tanke om, som ja. jo, og han har ligesom været kendt for nogle andre ting og ligesom været etableret person i det danske samfund på grund af nogle andre ting, han har fået til. Præcis. Men der tror jeg, det er meget vigtigt, og det er det, det er også, jeg gør med den her analyse. I stedet for at bare se, at skammen som noget, der bare opstår i sig selv, så sætter jeg jo den ind i en politisk og, en, og en, hvad hedder det, en historisk kontekst. Så man kan ikke bare, altså jeg er med på, at det vil være rart, hvis alle de her øh, mange børn, for der er mange, der skammer sig hvis det var, at de bare vil stille sig op. Men så forstår man ikke skams natur og natur er jo netop, at man dukker sig. Og der har jo været mange gode grunde til, helt fra, de har været små, dem her, at de har jo lært fra, min mor lærte jo fra barns ben af, virkelig at dukke sig for vildt, og ikke snakke om det, fordi det kunne, de kunne have negative konsekvenser. Så, altså, så, så man kan ikke se skammen isoleret, den, den, er, del, den er også et, et, et, et politisk og et historisk produkt. Anne-Marie Kristensen i bogen der kalder du øh, de dømte for, du formulerer det som de evige bærere af national skam. Øh, mm. Og, og det er jo så man sige, dem, der er dømt, mm. men, men, men hvad er egentlig, var der et problem med at dømme landsforræderne? Altså gjorde politikerne noget, noget forkert i den anledning? Altså egentlig, så kan man sige, at, at, at det, jeg egentlig mest interesserer mig for, og også beskæftiger mig med bogen, det er ikke så meget, hvorvidt retsopgøret var rimeligt eller ikke. Det er der en kæmpe lang diskussion om, og den tror jeg aldrig, vi bliver færdige med. Det, jeg fokuserer på, det er... Hvad skete fra at dommen var afsagt og afsonet og så frem til i dag? Altså, hvor det, vi snakker om her med i selve retsopgøret, det er, var dommen rimelig? Det, jeg snakker om, det er alt det, der kommer efter fordømmelsen. Og det er den, jeg adresserer i bogen. Du, du er ikke bekymret for, at der skulle sidde nogen derude, som siger, ja, men øh, altså, hun, hun lader sig ligesom fange en af de der danske SS-frivillige, og deres modhistorie om, at de blev svigtet af samfundet og politikerne, og de havde jo fået lov til at kæmpe for en retfærdig sag. Er du ikke bange for at blive spændt for en politisk forkert vogn? Mm, nej, det er jeg faktisk ikke. Hvis man læser bogen, så vil man igen få, altså jeg ramser op de dilemmaer, de forskellige vinkler, der har været på retsopgøret. Og det, som sagt, som jeg sagde før, det kan vi blive ved med at diskutere uendelighed. Det gør man så rigeligt i faghistorien og, og alle mulige andre steder. Og i virkeligheden synes jeg, at de der eventlige spørgsmål, det blokerer for, at vi måske får nogle nye forståelser og har nogle nye perspektiver på 2. verdenskrig. Så, så det jeg fokuserer på igen, det er altså fra efterretsopgøret og frem til i dag, det er det jeg fokuserer på. Så retshistorikeren Ditlev-Tam, han, han skrev i sin berømte øh, doktordisputat for mere end 30 år siden. Øh, retsopgøret efter besættelsen hedder den. Fantastisk og, bog. det må man sige, den kan man læse og blive rigtig klog af. Og han mener jo, at, at retsopgøret jo ikke rigtig satte sig spor i samfundet. De dømte, de blev ikke sidenhen stamkunder i, i retssystemet. De udstod deres straf, og så gled de ind i det danske samfund. Og så kan man jo så sige, jamen, så var det jo, synes jeg, fint nok, fordi øh, det, det gik jo fuldstændig, som man havde håbet på, i virkeligheden. Altså, det er jo en skøn bog, og det er virkelig en veldokumenteret bog, men lige den der påstand, den, den tænker jeg faktisk, at han måske ikke har haft belæg for at sige. Det er i hvert fald det, min øh, bog viser. Og ja, det, det er, heldigvis var det jo sådan, altså man frygtede jo faktisk også i befolkningen, at de, altså man troede jo, at øh, altså en bredt befolkning, at de her dømte landsfaret, at de var altså, disponeret for at begå yderligere kriminalitet. Og det viste sig, at det var de jo heldigvis ikke. Men når det så er sagt, så kunne, ja, jeg er jeg sikker på, at hvis man, hvis man kunne finde arkiver, der kunne svare på det, det er ikke sikkert, man kan det, men hvis man kunne, så kunne man jo godt kigge i sådan noget omkring socialhjælp, øh, sygdomsfortegnelser øh, og alt muligt, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her med at have været udsat og også have udsat andre, fordi altså jeg er på ingen måde i gang med at undskylde gerninger, men de har jo oplevet nogle rigtig grimme ting, og også sandsynligvis været med til nogle rigtig grimme ting, og det sætter sig jo ar i sjælen. Så, så, så, og det, det, det kan man nok ikke gøre, uden at det på en eller anden måde også vil kunne afspejle sig i nogle andre statistikker end lige de kriminelle statistikker. Hvad er det? Du kunne det. De ser ud som om nazismen er kommet til Korsbæk. Er det nazister? Ja. Blomsten af Danmarks bundfald. Men de ser så meget skigelige ud. Nærmest lidt usle. Jeg er slet ikke sådan, som Gustav beskrev Han var så begejstret. Hvad har vores lillebror med det at gøre? Ja, han har jo set dem i Tyskland, og der er de sikkert anderledes. Ja, og Gustav var begejstret. Ja, for, for den orden, der var, og den flid, der var. Ja. Gustav har altid været et fjold. Ja, det vi hører her er en bid fra tv-serien Matadors afsnit 9, hvor Elisabeth Fris og Mort Varnes møder marcherende nazister på Korsbæks hovedstrøg Altgade, og hvor førstnævnte stempler nazisterne som blomsten af Danmarks bundfald. TV-serien er jo fra omkring 1980 og har været sendt af gang. gange. Almarie Kristensen i din bog der er du ude at angribe den her kollektive erindring og, og og den nationale selvfølelse. Altså, det her, det var noget blomsten af Danmarks bundfald. Hvad, hvad er der i vejen med den, hvad skal man sige, kollektiv erindring, som er et jo udtryk for? Jamen altså, hvis vi skal rise op igen, den kollektive erindring, som jeg sagde før, går ud på, at øh, ideen om, at vi var et fælles, en fælles nation, der stod skulder ved skulder øh, og kæmpede mod, øh, mod at få altså, mod nazisterne få dem smidt på porten på de allierede side fra, fra den allerførste dag under besættelsen. Og sådan var det jo ikke. Altså. Men den fortælling, og jeg kan godt forstå, at man har den fortælling, altså den knytter sig jo an til vores selvforståelse. Øh, og, øh, og det er jo sådan, det ligger i, i nationalismens natur, at der ligesom havde har sagt, skal sælge billetter. Det er øh, øh, altid fortælling, uanset hvilket land, du vil komme til, så vil det altid være fortælling, om øh, mod og sammenhold, lojalitet og så videre. Og den fortælling havde vi også brug for, øh, åbenbart i Danmark. Der var nogle politikere, kan man godt sige, der kapitaliserede på det. Og der var måske også en befolkning, som havde siddet sådan lidt der, hvilken vej vinder? På gæret. Eh, på gæret nemlig, ikke? Hvilken vej vinder det? Og nu, øh, nu vendte det så heldigvis sådan, som det gjorde. Og så er det jo klart, at det var jo helt naturligt, at man har lyst til at stille sig på, på, på heltenes og de sejrende side. Så det gjorde man. Og det, der er i vejen med den fortælling, det er, at den er ekskluderende. Og den ekskluderer jo i den grad de her 27.000-40.000 børn af landsforræder. Og det er altså ikke en sjov historie at blive udeladt af den nationale fortælling, at de erindringer, du har gjort dig i din familie, at de på ingen måde passer ind i den store nationale fortælling. Det er ret undertrykkende. Så derfor synes jeg, at den er, den er for snæver og den er for lidt rummelig. Billedet af nazister og landsforræder som småt begavet, ondskabsfulde og afstumpede, det er måske fortegnet, men den ideologi, som de her mennesker bakkede op om, den var jo afstumpet og ondskabsfulde. I hvert fald over for jøde og anderledes tænkende, men, men billedet er vel også blevet nuanceret inden for de sidste 20-25 års historieskrivning. Altså, vi har jo fået flere historier fra tabernes side, end vi måske havde for 40-25 år siden. Ja, men jeg synes ikke, at arbejdet er færdigt, fordi jeg tænker, så længe, at der er børn af, af landsvarer, som ringer til mig og skammer sig helt vildt, og fortæller mig, at de stort set ikke har fortalt den historie til nogen før, og de er meget op i, langt oppe i årene, og de fortæller måske ikke engang noget til deres ægtefælde. Så er det jo et tegn for mig på, at så længe vi opererer, så er der stadigvæk noget i vejen med den kategori, vi kalder landsforræder. Og det er igen det er vigtigt at sige, at det er jo ikke for, for at sige, jamen så er det bare i orden, det de gjorde, for det var det jo ikke. De forrådte jo landet. Men, men det er fordømmelsen, det er det her med, altså det må være sådan i enhver retsstat, når man har udstået sin straf, så har man betalt det tilbage til samfundet, som man skal, og så bør man i princippet have en ny chance. Man kan sige, med den fordømmelse, der ligger frem til i dag af landsforræderne, så er det rigtig, rigtig svært for deres børn at slippe ud af den her skam. Så derfor er der en sammenhæng mellem den skam, som landsforrædernes børn føler, og den kategorisering, vi stadig har omkring her i landsforræderne. Men er det ikke lidt svært for ligesom også måske at advare kommende generationer om at se, hvor galt det gik? Det er vel svært at gøre uden, uden billeder, ikke? Jo, øh, det kan da godt være, det er det, men jeg synes godt nok, det er en høj pris at betale for, for en stor gruppe af danskere, som lever og dør i skam. Øh, og det er ikke en sjov historie at, ha at have øh, den her. Det kan jeg love dig. Altså. Så lad os prøve at høre øh, lidt om de øh, personer, som du har interviewet. Mm. Og øh, jeg synes, vi allerede skal sige nu øh, tak, fordi de stiller op. Ja, altså, mange tak. Det var fordi, meget modigt. Øh, det var modigt. Ja, Nogle ser... af dem med na na na na na navnsnævnelse, ja. og de fortæller deres personlige ja. historie om, hvordan de kom ud af det, det synes jeg er enormt øh, Det har heller ikke været nemt. Modigt til dem, så det skal de have stort tak for. Ja, for øh, også for eftertiden. Hvem, hvem er de, du har interviewet? Ja. Jamen, det er jo primært øh, børn af, af, af, af landsforrædere fra den danske majoritet. Øh, og så er der også børn øh, fra, fra det tyske altså, af landsforrædere fra de tyske mindretal. Og der er forskel på de to grupper. Men jeg har taget dem med for ligesom at spejle dem op mod hinanden. Ja, for det er sådan de to slags øh, nazister. Der er faktisk tre slags nazister i virkeligheden. Der er de nationale danske nazister, hmm. som er som Fritz Clausen-holdet. Ja, og der kunne man sige, din, din morfar var på ja, det hold. Præcis. Og så har man de, de, de tyskscenede, som jo ligesom føler sig tyske og ja. de er ligesom... Øh, ja, de har ofte er de medlem af et nazistisk parti, tysk parti, der mm. er i Danmark, mm. øh, og de, de føler sig som tyskere, så det er jo en anden ja. del. Ja. Og så er det jo... De, tredje, det er sådan nogle af dem, der som ligesom mener, at man skal have sådan et pandgermanistisk ja. øh, sammenhold, ja. øh, og, hvor de sådan, ligesom er i opposition til Fritz Clausen. Så der er flere forskellige øh, hold, der spiller i nazismen, bare lige for at få understreget det. Og, og du har i hvert fald... Der er i hvert fald to hold, der spiller her, måske tre i virkeligheden, mm. men... Øh, og hvad er det for nogle personer? Det er jo så børn af nazister, du har interviewet. Ja, vi ved jo ikke, om de alle sammen var nazister. Altså, man kan jo ikke konkludere, at fordi man har kæmpet på tysk side, så var man også nazist. Der er muligvis sammenfald, men der kan jo være mange årsager. Der er blandt andet en i bogen, som var ikke særlig gammel. Han var den yngste efternøleren af nogle meget gamle forældre og da han meldte sig i starten af krigen, der var hans far allerede død, så det kan jo godt være altså der har også været formodentlig været et økonomisk incitament. der kan også have været eventyrs der kan have været, altså der er mange forskellige incitamenter til at deltage. Havde du problemer med at få kilder til at medvirke? Åh, oh yes. Det var sindssygt svært. Altså, jeg er som antropolog er vant til at lave feltarbejder om alt muligt mærkeligt svært. Men det her det var så uhyggeligt svært. Altså, det var bare det at finde ud af at få lokaliseret, at der altså, hvor, hvor, hvor findes der nogen. Altså, der er jo ingen foreningsdannelse. Øhm, så bare det at finde ud af det, øh, det var rigtig svært. Og så fik jeg heldigvis noget hjælp, fra, både fra, fra Frøsla Museum, og jeg fik også noget hjælp fra avisen Dernot Slesvig øh, det tyske mindretalsavis. Og altså, jeg slog op, øh, hvad hedder det, opslag på museer og alt muligt, som så hjalp. Så det var meget sådan noget, man nogle andre skulle introducere mig til. Øh, og det var sådan bare det første skridt. Det næste skridt, det var så det her med, selvom jeg var blevet introduceret, og så for, folk ville overhovedet ville tale med mig. Altså det var så, øh, jeg har oplevet tit, at telefonen var altså, venligt, men meget, meget hurtigt blev lagt på igen, da jeg fortalte mit ærne. Øh, og øh, altså, de har været en kæmpe lang proces, som man kan sige. Der var ikke nogen, stort set ikke nogen af dem, som var klar til at fortælle om deres historie, før jeg kontaktede dem. Så grunden til, at de har stillet op, det er jo, at vi har haft mange lange samtaler over telefonen eller formøder om, hvad kan der ske, hvad er det, du er bange for, er det en reel frygt, hvordan kan vi passe på dig, hvordan kan vi gøre helt faktisk frem til udgivelsen af bogen, hvor vi skulle gennemgå citater, skal, du være, skal vi anonymisere dig, skal du have at frem, vil du fremstå med navnsnævnelse. Så det var en meget, meget lang proces at få folk til at stille sig op og altså. Og der er jo også nu er anonymiseret, men der Men de fleste er faktisk hvert fald de 4-5 cases du har her, de er, ja. det, er jo, det er jo folk man har stillet ja. op med med navn ja, Det er vildt. den Du lytter til Hitler's på Radio 247.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 Og i dag der taler vi om bogen Landsforrædernes børn, skam og fortrægning, besættelsen 1940-45, til der er udgivet og skrevet af antropologen Anne-Marie Kristensen og udgivet på forlaget Etno Vater. Og nu skulle vi måske vende tilbage til din, øh, din egen morfars historie, altså vognmanden øh, Asmus Andersen hed han, øh, som jo han ja, på forskellige vis i, i, i krigen, øh, og han er blandt andet øh, med i division Viking i, på, på, på Østfronten. Talte han nogensinde om, øh, hvad han havde foretaget så Det, er anerkendte, han nogensinde overfor sine omgivelser, øh, hvad han havde foretaget sig i, i den retning? Altså nu er jeg det yngste barnebarn, og jeg voksede op i en anden region end ham. Æ, med, så jeg har aldrig hørt noget. Jeg var 20, da han døde. Så, øh. Men jeg ved, at, øh, at, at det med min, min bror og nogle af mine fædre, som, øh, som skulle øh, gøre dem øh, de øh, har haft nogle samtaler med ham. Men det har været meget på det der, jeg, øh, så kørte jeg lastbiler, og, og så var der en ulykke. Og sådan, det, var på det, niveau. Altså, det har aldrig været sådan en samtale om, hvad var det egentlig, jeg gjorde, og hele det her med skyld og skam og, og, og fortielse og sådan noget. Altså, de var ikke glade for at snakke om det her, og særligt ikke øh, min, øh, min bedstemor. Altså helt frem til... Til sin død, hun blev jo 87 eller sådan noget. Helt frem til sin død, så gjorde hun alt, hvad hun kunne, hver gang der var. Altså, man forsøgte at slette simpelthen alle. Altså, min, min min bedstefars uniform blev smidt i en mavelgrav, hans pistol blev smidt i en mavelgrav. Og hvad der, det, der, det her, der var i billedet her, hvor han var på, det forsøgte min bedstemor også at konfiskere. Altså så alt, hvad der overhovedet måtte være, af hvad skal man sige, artefakter, det forsøgte hun simpelthen at få, få, få smidt ud, og det er jo den fortælling, som går igen i mange historier, at men man forsøgte at slette det fuldstændig. Det der. Så der var ikke noget med, at han deltog i kammeratskabsaftener med tidligere folk, han havde været med i, ja, så viking og sådan noget? det er der så muligvis, fordi at jeg blev så nylig kontaktet af en, som siger, at jeg har faktisk kendt din, din far som onkel Asmus, og mine forældre, eller mine bedsteforældre og din, dine bedsteforældre, de spillede kort, og de havde et meget nært forhold. Og der var nogle ting, som kunne indikere, at, at hendes bedsteforældre måske i virkeligheden også har været, eller faren i hvert fald også har været, bedstefaren har været på tysk side. Og fordi vi havde den her samtale for nylig over telefonen, så har hun faktisk gået i gang med at lukke kiveren op for at finde ud af, om der var noget. Så jeg forestiller mig, at der har været, altså selvfølgelig har man holdt sig til dem, som, som ligesom havde den samme historie. Og så var det også det, at han sad jo i Forhus, han afsonede i Forhus, Øh, og, og kom også fra fra åben ro, så Der har jo selvfølgelig været, øh, han sagt en masse at tage af, som var ligesom ham. Så det kan jeg kun forestille mig. Det er ikke noget vi ved, men det forestiller mig, det må have været sådan. Ja, for det var måske en, en, en, når man nu havde været på det hold, så, ja. så speak, ja. så var det måske det fand, fandt man jo senere ud af, at der var jo mange nazister der søgte til, til gamle nazister, der, der søgte til Sønderjylland, fordi der var mange ligesom dem, ja. Øh, ja. folk der havde fra tysk scenet og så ja. ja, præcis. Det er lidt øh, krigslarm fra Østfronten med Division Viking, og øh, vi ved jo ikke præcis, hvad, hvad din morfar har bedrevet der. Vi ved bare, at der bliver begået øh, frygtelige mm. krigsforbrydelser, mm. og der er en vis sandsynlighed for, at han har deltaget i dem, men I ved simpelthen Nej. ikke, om, om, om han har gjort det. Han er heller ikke øh, dømt for det. Han er dømt for øh, at have været øh, i Vafnæsses, og det får han fire års fængsel for. Mm. Og så bliver han, får han det, man kalder for frakendt almen tillid i ti år. Ja, først var først bestandigt. Det var i underretten, ikke, hvor han fik de her fire år. Og det, altså, almen tillid, det er, øh, det er retten til at stemme, for eksempel. Det er retten til social, det er retten til pension, det er retten til at... stille op til et folketingsvalg. Stel op til folketingsvalg, bedrive hvad det, undervisningsvirksomhed, være, være selvstændig erhvervsdrivende. Øh, altså alt muligt. Og det er med til at stigmatisere øh, folk som ham, der har begået de, de som har ja, sige, været på tysk side. Ikke? Ja, man kan sige, at de bliver i hvert fald udelukket fra en ret, ret mange vitale, te, vitale ting i, i et demokrati og et samfund. Altså. Men så mens han afsonede så hvad hedder det, anket øh, anklagemyndigheden, så han sag, fordi han jo også, altså jeg tror i virkeligheden, han har været heldig på den måde, også i forhold til straffen, fordi dem, som, øh, som, som var i de her tyske terrorkorps, som Schalborg også var, de fik typisk øh, længere straffe. Æh, og det er, jeg formoder, det er derfor, at anklagemyndigheden har, har rejst den sag. Æh, og den kom så fra Visterlandsret, men den endte med, at dommen blev, at den blev stadfæstet. Og så øh, det her almindelige øh, tillid, som var blevet frakendt for evigt, øh, var nu blevet sat ned øh, til, øh, til 10 år. Jeg tror, han har været heldig. Hvad er dine egne erindringer om din mor for? Jamen, jeg kender ham ikke så godt. Han var en meget venlig mand, synes jeg. Han var meget smilende, men han var også utrolig, altså, utrolig fjern på en eller anden måde. Øh, og øh, fordi jeg er den yngste i, i hele flokken der af børnebørn, så har jeg øh, et noget mere øh, unjuanceret billede af ham, og heller ikke så mange informationer. Altså, jeg ved, hvis man spurgte min bror, min fædre og min kusine, så vil de sige, at ja, vi ved godt, hvordan bedste far kunne være. Han havde meget temperament. Altså. Ja, han kunne godt være opfarende. Det var ikke sådan, han var det hele tiden, men han kunne godt være opfarende. Altså, øh, og, det indikerer noget? Jamen, det er jo altid det, man tænker. at man opfarende, så er man sådan nazist? Det ved jeg sgu ikke. Altså, men måske øh, er man præget af det, at man har været i krig, måske? Det tror jeg, jeg det tror jeg bestemt, han har været. Men altså, min mor kan ikke erindre, at han har haft... Øh, altså, der sådan har været. Han, havde, øh, altså, han, ja, altså, han var autoritær, men det var der jo mange mænd, der var. Mange fædre, der var på det tidspunkt. Så det er svært at, at, at, ligesom, at konkludere noget fast ud for det. Jeg tror også, der nu sidder nogle lytter derude og siger, hvordan har I så det? Altså I så er en tredje generation, øh, generation. generation, anden generation efter, anden generation. efter, efter ham... Føler I så nogen skyld og skam og, og i den retning. Nej, jeg gør overhovedet ikke. Altså, øh, og, og, og, og jeg har jeg har heller ikke noget behov. Jeg har ikke behov for at forsvare ham eller øh, hvad det, anklage ham for noget. Det var øh, som det var, og det der har været den store, det svære for mig. Det har faktisk været øh, min mors smerte og min mors øh, skam over øh, det her emne. Det har været det suverænt rent sværeste, og det der har været ligesom mit kardinalpunkt. Hvordan går jeg omkring og får lukket? Øh, sådan en skjult del af både min familiehistorie, men også af Danmarks historie, op uden at påføre hende yderligere smerte. Det var øh, ikke nemt. Lad mig sige det sådan. Det var umuligt. Altså. Nu skal vi tale om en, en, en anden person, øh, som jo også blev, blev dømt for at have været i, i Vaffnes. Karl Friedrich Heide hedder han. Ja. Og han var tysksindet. Og øh, på et tidspunkt så er han øh, i Italien, og mm. hvor han jagtede partisaner på poslet. Men når det var sådan, at øh, de holdt fest i... Øh, familiefester i hans slægt, mm. så holdt han meget den her øh, svenske sang, vi skal høre et bid af nu. Jeg længter til Italien, til Italiens skjøne land, der små sitroner gula, de vækser oppe på strand. Nægter galer driller, alt ud i dalen stilla og snækkorne så røde, da de lyser oppe på sand. Jeg længter til Italien, der palmerne de stå, så doftende og hygge med grønne blader på. Der gossen spiller luta, invid sin flickas ruta, når aftonstunden kommer med mange stjern og små. Jeg længter til Italien med den svenske skuespiller John Harrison, Hørte vi her. Karl Friedrich Heide, han, han erindret i hvert fald sin tid, da han jagtede partisaner på posletten. Det lyder jo faktisk i sig selv ikke specielt rart at have gjort det. Nej. Øh, men, men, men, men hvad siger hans, hans søn, for det ham, du har interviewet om de, alle de her ting? Ja, men altså han fortæller jo, at han svarer til fester, øh, sang den her sang, og det forstod han ikke rigtigt, hans søn, han syntes, det var noget underligt noget, altså øh, indtil han på et tidspunkt fandt en dagbog, hvor han skriver om øh, faren der, at han har været på, på Oslo, den der i Italien, ikke? Øh, og, øh, og, og, og barnets øh, sønns konklusion øh, er, jamen han har jo sgu nok synes det var fedt i Italien, da han var nederjagt partisaner der på poslænd. Og altså, klimaet har nok været bedre tror, end Høst ja, ja, og så tror jeg også, uden at det overhovedet skal lyde igen som et forsvar, så tror jeg, at mange af dem, af dem der meldte sig, de har jo, øh, har jo gjort det, fordi at de var, de sympatiserede, og de syntes det her var en virkelig vigtig sag, den var så vigtig, at de valgte, at, for eksempel for min bedstefars vedkommende, at få lavet kone og tre små børn for at gå i krig for det. Så, så der har jo nok været en vis hvad skal man sige, altså der har jo selvfølgelig været at man har sympatiseret med den her sag og man har lagt liv og blod og hjerte og alt muligt i det og, og det har sgu nok været svært for mange af dem at, og bagefter sige, nå så, så var det også forkert det jeg gjorde jeg tror rigtig, at uden at jeg ved det, så tror jeg at rigtig mange fædrene til dem, jeg har interviewet, at de faktisk ikke rigtig angrede. Det går godt være, at de gik, ikke gik rundt og, og ligesom, øh, øh, talte højt om det, men jeg tror, at for de fleste af dem, der har de haft... Altså, de har udgjort et eller andet meget vigtigt for dem. Jeg ved også, at min bedstefar, for eksempel, han havde, selvom alle artefakter ligesom er ligesom blevet slettet, så stod der alligevel et par øh, blanke, flotte, ubrugte ridestøvler. Øh, man kan lige se dem for sig, i <laughs> øh, Indbærst i glædeskabet. Og der fik de altså lov at stå, så jeg tror... At de fleste af dem har haft en eller anden, altså, de selvfølgelig har haft en veneration for det, og det har så været. Det har ligesom været sådan en eller anden et heldigt skrig, man har haft i jeg mig. Og så, og så måske de har ligesom været deres ungdomsideal, ungdomseventyr, ja, selvom ja, det har ja. været voldsomt. Øh, ja. og Så har, det har været svært at tage afstand fra Ja, Jeg tror også, at hele retorikken har jo nok været, at øh, de gjorde, øh, altså de ved nogle fanskale, ikke? dyres set. Altså, øh, og de gjorde en god gerning og sådan noget. Så man forestiller sig lige den der nazistiske retorik. ikke? Så... Og pludselig kom de hjem, og så var de jo alt andet end en helte, må man sige. Så det havde været et svært øh, fald, det der. Og Karl Friedrich Heide, som øh, han, han får i års fængsel, og, men familien, de, de kender ikke dommens indhold. De er valgt at ikke ja. at kigge i sagens agter ja. for ja. at finde ud af, hvad det er. Hvor, hvorfor tror du, de har gjort det? Jamen det er fordi, det er hele det her med, at det er enormt farligt, øh, eller sådan opleves det i hvert fald for mange børn, af dømte landsfra, det er, at man lever i uvisthed, fordi fortidelsen er jo en kæmpe del af det her med at være vokset op med det. Mange gange opdager de jo tilfældigt at hov, min far har gjort det, men det kan være, at man finder et domsudskrift, eller man finder et billede, eller der er nogen, der kommenterer, eller et eller andet, så finder man pludselig, at Gud, han har der egentlig øh, haft noget der i sin fortid, som man ikke har fortalt om. Frans Christiansen, han er tyskscenet, og han er også med i, i Waffen-SS, og han er faktisk øh, en, man kan koble til Totenkopf færbente, og det vil sige, at han har jo øh, med stor sandsynlighed været i konstruktionslejr. Måske, øh, måske, ja. Måske, øh, der er i hvert fald noget, der tyder på det, fordi ja totenkopf de var folk, man rekrutterede til, til, til, til vagtkorps ja. i koncentrationslejre. Ja. Og øh, så her er vi nok tættest på med hensyn til at tale om sandsynlighed for, af medvirkning, eller måske begået, øh, egentlig krigsforbrydelser. Ja. Øh, og Frans Christiansen, han får to og et halvt år. Ja. Øh, og det er han så hans søn Igon der har valgt at fortælle øh, den her historie. Ja. Ja, lige præcis. Øh, jamen, altså, og det der, det der jo er, når man åbner de der arkiver, fordi man tænker jo, at når man skal åbne et arkiv, så får man hele sandheden at vide. Og det er jo faktisk sådan, at hvis du skal gå i arkiver, så får, du kan du selvfølgelig få noget at vide, men, men din far eller din mor, hvem der nu er, der er blevet dømt, skal jo have haft en vis rang, før at vedkommende optræder med navnsnævnelse. Ellers det eneste, man kan, det er, hvis, ikke man kan, hvis de ikke har en høj nok rang, jamen så, så kan man så ligesom prøve at susse sig frem til, hvad skete der i den her enhed? Men man kan jo aldrig rigtig finde ud af, hvad var det så præcis, at den her individuelle person har foretaget sig. Så det, så det hjælper ikke altid at åbne arkiverne, i hvert fald for den fulde sandhed. Og så er det måske en de mere prominente godsejer, Mester, Jørgen Seested Broholm, som var en af flere nazistiske godsejere. Han var værnemager, han død for værnemageri og højføjderi. Han brugte næsten hele sin liv på at rense sit navn. Og, og en stor del af Broholms jord blev solgt fra til det formål. Og han fik otte års fængsel, så det har heller ikke været øh, gratis. Men, men det, som måske har været skal man sige, øh, gennemgående for de her børns øh, historier, det er, at de har skulle fortidige øh, deres øh, fædres øh, fortid. Og hvor, hvorfor har de været nødvendigt? Øh, der har jo, jeg kunne forestille mig, der har været nogle. Måske konsekvenser sådan rent socialt, altså samfundet, som at vælte ryggen, hvis de vidste Ja, ja. der er jo masser af historier af, at, uh, som de fortæller om, at de er blevet altså helt fra barns ben af. At, uh, det kan være, at du, der er for eksempel en fortælling om, uh, at, uh, at uh, der var en familie, nogle familier, der kom sammen, uh, og så pludselig finder den ene familie ud af, at, at faren i den anden familie er, er, er dømt for sin tid for så at være tysk soldat. Og pludselig må man ikke lege mere. Og, og, og det er jo svært at forstå for et syvårigt barn, ikke? uden at have høvet at få forklaret, hvorfor, hvad er det far, han har lavet i sin fortid. Og sådan er der masser, masser af historier. Og det er ikke bare øh, dem, der er i bogen, men alle dem, der ringer til mig, eller skriver til mig, her efter Bogens ud, fortæl, ud, er udkommet, fortæller mig også om, at øh, min, øh, min dømte far var nødt til at emigrere til, til Australien, eller øh, vi kunne ikke drive min mor, øh, som var barn, kunne ikke drive øh, hvad hedder det, forretning, øh, brugsforening, om at flytte væk fra, fra området. Og sådan. Altså, det er fyldt med de der altså og Du nævner, at der er blandt andet en konsekvens, jeg tror, til din egen familie, så man taler ikke om det, enten fordi man ikke vil, eller ikke magter det, ja. eller ikke må. Altså, der, der, der, ja. der er en mor, der ligesom giver faren blikket. Ja. Ja. Stop. Det er tabu. Ja, ja præcis. Du skriver også, at fortidelsen er direkte proportional med demonisering af landsforræderne. Hvad mener du med det? Jamen, altså, som vi også snakkede om før, så, så at jo, jo mere vi har, altså, jo, jo har demoniseret landsforræderne øh, og gjort dem til monstre. og bevares. Der er sikkert nogle af dem, der har været det, men nogle af dem har jo også bare været almindelige familiefædre, i hvert fald for deres børn. Øh, jamen, øh, jo mere har man skulle dukke sig, og jo, jo mere har man skulle fortige øh, sin fortid eller sin fars fortid, fordi man anede simpelthen ikke, hvilke konsekvenser det kunne have. Og det kunne have meget slemme konsekvenser. Øh, det kunne have økonomiske konsekvenser man må måske være bange for at der fysisk skulle ske i noget, at ens børn blev udsat for mobning i skolen, at man ikke måtte handle i bestemte forretninger og og der er den, skal man sige, den psykologiske fordømmelse også. Og så er der også det, men altså for Tisen, det er vis grænse, fordi indimellem så finder pårørende jo ja. fotoalbum, ja. sådan noget efterladenskaber og ja. så, så, så på den måde så, så, så kommer det jo frem til sidst. Men du taler også om folkedomstolen, altså, der er jo en, en det er jo for eksempel Carl Jørgen Heide Mm. som jo, øh, som er jo en voksen mand og stiller mm. op for et politisk parti og bliver revet, det jeg tror jeg er Venstre, ja. og så bliver han revet næsen undervejs af en politisk modstander, hans ja. øh, far har været ja, øh, i varfanden i sidst. eller ja. Ja. Øh, og han, det er også ham, der fortæller, at, øh, at, øh, at de var, øh, de fik fjernsyn, det må have været i 50'erne mm. måske, mm. og så kom der en familie, og så hos dem, mm. og pludselig en dag, så var de væk. Ja, præcis. Øh, øh, Og så var der en anden ting, jeg synes var interessant, det er det her med, at øh, nede i Sønderjylland, der er flagstænger, sådan en mm. national markør. Ja. Prøv at fortælle hvad det er. Ja, men altså, min mor fortæller i interviewet med hende, at, at det der med, at altså, hun sagde, du kan tro, at hun tro, vi havde styr på, hvem det var, vi måtte lege med, og ikke måtte lege med, det var jo, mens de var børn, ikke? Fordi det kunne man jo simpelthen se på, hvis der var en flagstang ude, så legede man ikke med dem, fordi det var jo så nogen, der ligesom, indikerede deres danske tilhørsforhold. Og min mor og familie var nok det, man kalder blakket. Altså, de var jo ikke, de, de, de, de var jo det tyske mindretal, men de var jo heller ikke rent danske, må man sige, Med de, de valgte, som min bedstefar traf. Så, så det skældnede man meget klart øh, mellem, mellem, mellem, mellem hvem der ligesom var fjender, havde jeg sagt. Så hvis der var en flagstang, så var de dansk sind, og så gik man en stor buden om det? ja. ja. Men der er også andre eksempler på chikane. Der er for eksempel Egon, som vi talte om før, som blev generet af en tysklærer, som ja. og der var sådan en sammenkomst mange år efter, så ja. han ville simpelthen ikke være med ja. til en sammenkomst, fordi at når det var ligesom Egon, der ringede, og han, hans herkomst øh, ja. diskvalificerede, simpelthen, han vil være i stue ja. med ham. Og der er en damefrisør i Sønderborg, som øh, bliver generet af øh, en... Øh, det, det, Ja, en person, som jo ligesom står for det der mm. øh, ansættelse af en elev øh, og, og siger, øh, tror det er noget med farens guldtænder? Ja, hvorfor øh, en... hun smider guld, guldtænder fra? Hun er 14 år, hun vil gerne være hun vil gerne lære som, som frisør og få en læreplads. Så skulle hun så på skole først og, og hun har lidt specielt efternavn. Hun har valgt at være anonym i bogen. Hun har et lidt specielt efternavn, og da så den her, en af underviserne på den her skole finder ud af, at hun har det her efternavn, så lægger han så to og to sammen og, og, og mobber hende simpelthen ud ved hele tiden at spørge hende om, jamen, hvor får en smid guldtænder fra. Hun vidste, at han, underviseren vidste, at hendes far var smid, ikke? og hvor, hvor fik en smid guldtænder fra. Og det endte jo så med, at hun, at hun måtte stoppe sin, sin læreplads der. Men der er også det her med, at du kræder omkring afsønsbegrebet mm. og det er sådan en, en konstruktion af, af kirkefaderne af Augustin, som jo mener, at man børnede i syvende slæg, slægtsled skulle sovne deres øh, fædres sønner. Jeg tror, vi slapper lidt mere af nu om stunder, men, men helt, det er jo ikke nogen bibelsk forestilling omkring afsøn. Det er åbenbart en konstruktion for det 4. århundrede, men men, men ikke det mindre altså, der er jo en, der er en forestilling er forstillede søn hvordan opfattes den Ja, men den opfattes jo på den måde, at fordi at, at min far har gjort noget helt forfærdeligt, og fordi samfundet fordømmer rigtig hårdt, så er jeg på en eller anden måde også besudlet af det der, og derfor har jeg noget at zone. Og det er faktisk ikke mig, der brugte det oprindeligt. Det var simpelthen en af de interviewede, der sagde, at jeg føler det som en arbejdssynd. Jeg føler, at når, når jeg ved, hvilke ting min, min far har, har bedrevet under krigen, så er jeg nødt til at vise, at jeg er et godt nok menneske, og det bare var en... en, en det var en parentes i vores families historie. Vi er gode nok. Altså... Og, og det var jo sådan noget med, at jamen, han fandt ud af, at hans far havde været med til, til ved det, i ødelæggelsen af så han Så pludselig faldet han interesse for Polen, og øh, altså, han fik polske venner, og under Javs Selske, så pakkede han frosne skinker og tøj og sådan noget, kørte ned med det. Og han forklarer selv, at jeg undrer mig over, hvorfor har jeg behov for at gøre det her? For zone? Ja, for anden anden zone. Og det, som jeg synes er interessant med skammen, det er, at den er på en eller anden måde, fordi mange af de her fædre, har jo nok i virkeligheden ikke angret for det, de har gjort. Og det vil sige, at deres børn har stået og står stadigvæk i et meget svært dilemma mellem, skal jeg vælge loyaliteten over for nationen, og ligesom på at være majoriteten så den gode side, eller skal jeg vælge loyaliteten over for min far, som så er det der monster, ikke? Det er loyalitetskonflikten. Altså, det er en kæmpe voldsom loyalitetskonflikt, og derfor så, så ser jeg faktisk den her skam. Som sådan en evig valuta, som de her børn. Det er jo ikke noget, de siger, men det er min analyse. Det er sådan en evig valuta, de forsøger at betale for at zone det der lidt usikre tilhørsforhold, der er til, til, til nationen på grund af deres fædres gerninger. <trykker> Ben skæver i verden før den store krig. Vi har vundet en stor sejr ved at nedbryde denne terror. Tyskland hører os nu, snart vil hele verden høre. Den højde hørt uns Deutschland morgen de grævt. En rimelig kendt nazistisk sang, som sikkert også blev sunget under krigen i det nasificerede tyske mindretal i Danmark. Og efter krigen havde de især de tysk sindede svært ved at føle sig som landsforrædere De var trødsur sur. Deres handlinger og valg var afgjort på grund af tilhørsforholdet til Tyskland, og de udviklede en såkaldt forhusmentalitet, at man blev uretfærdigt behandlet ved retsopgør, og man lagde lå på, simpelthen. Og hvordan reagerede så deres børn, kan man sige? Jamen, de reagerer jo lidt anderledes. Altså, de har stadigvæk været svære for mig at få i tale men den skam, de føler, kan jeg, er en overfladskam. Altså en skam, der ligesom ikke øh, stikker lige så dybt som ved, ved børn af, af landsforrædere fra, fra den danske majoritet. Og det har noget at gøre med, at man, altså deres, primære, deres primære tilhørsforhold, det er jo ikke den danske majoritet, men det er det tyske mindretal. Og i det tyske mindretal, der har man jo en forståelse af, det har man stadigvæk, at det her med at blive slået i hardcore med danske nazister, det var helt galt. De ser jo ikke sig selv som nazister. De ser jo netop, at det øh, grund til... Altså motivationen, de mener, at hele forskellen, om man er nazist eller ikke, det ligger i motivationen for at have kæmpet på tysk side. Det var netop, som du, som du sagde, jamen det er at troskabet over for, for, for Tyskland. Altså, øh, så, så der, og, og den sondring øh, opererer de øh, stadig med. Alle de her øh, man sige, børn af, af, af, af landsforhold, der har jo også stillet spørgsmål omkring vidshed. altså, Og der er forskellige, der har ligesom valgt, hvor meget vil man have at vide. Og nogle gange, så er det sådan ret tilfældigt, altså der jeg tror det er et skænderi, hvor, hvor du overhører, at din far kalder din mor for en tysk tøs. Mm. Det er jo ret voldsomt. Ja, det må man sige ja til. Og, og, og det er sådan tilfældigt, du overhørte det simpelthen? Ja. Altså vi snakkede om på et tidspunkt, øh, hvad hedder det, da jeg lavede det interview med min mor, for jeg, kunne, jeg havde glemt det der faktisk. Det var også lidt tankevækkende, at jeg glemte glemt det. Æh, men så øh, snakkede vi om, at hun kan vide, hvornår hun havde fortalt mig, at øh, bestefar havde den historie, som han havde. Og jeg sagde til hende, jeg, jeg, jeg mener, jeg husker, at jeg har vidst altid. Og hun sagde, ej, det har du ikke vidst. Øh, og hun mente, at det havde en vis alder, før hun ligesom indvide mig den øh, fortælling. Og så var det faktisk først efter hendes død, at jeg kom i tanke om, at det jo var ved det der skænderi, at jeg, jeg fandt ud af. Og jeg forstod jo ikke, hvad det betød. Øh, så jeg var nødt til at spørge hende bagefter, hvad, hvorfor siger han det? Hvad, hvad betød det? Og så var hun jo nødt til at gå til bekendelse, men det havde jeg fortrængt, og det havde hun faktisk også. Men du var nysgerrig omkring din mors historie. Og din, ja, det blev jeg, min din... mors men din mor, hun valgte oh, yes. uvidsheden. Hvorfor tror du? Det var så svært for hende, det der. Altså, hun skammede sig, hun følte sig så ansvarlig for, for hans gerninger. Altså, hun var bange for, jeg spurgte hende, hvad er det egentlig, du er bange for? Jamen, det er at, at, at, at få at vide, at han har taget liv. Altså, hvilket jo er utænkeligt, at han ikke har. Altså, så, så hun, hun, altså hun, hun tog så meget afstand til det der, at hendes måde at for, for tolke, eller forholde sig til det på, det var bare at skubbe det langt væk og ikke vil have noget med det at gøre. Men det kan man jo ikke, og det er det, der er så ulideligt med den her historie. Man kan ikke fortrænge det her, fordi det vil jage en resten af livet, og det gør det jo, fordi her, uanset om de vælger øh, uvistheden og fortsætte at leve den. Du skriver, at det, du sidenhen fandt ud af, ud af om ham, det ville have forstærket hendes skam. Hvorfor, oh yes, det hvorfor ville. tror du det? Jamen, det, hun, ville, altså, hun havde det bare, bare det at lave interviewet med hende, altså, det var en pinsel for os begge to. Hun havde det så skidt med at lave Hun sagde, jeg har ikke noget at skjule, jeg vil bare gerne være anonym, for jeg vil ikke kunne spores, så jeg vil ikke kunne spores gennem dig. Æh, men det var det mest pinefulde interview, jeg har lavet med dem alle sammen. Og de var alle sammen meget følelsesladet, og, og også pinefulde, måske mest for, for dem, jeg interviewet. Men det her var, interviewet med min mor var virkelig pinefuld for os begge. Havde det så dårligt med det. Her til sidst, du taler om, at der skal være et dansk vært behov for national forsoning med landsforræderne. Hvad, hvad, hvad mener du med det, og hvordan skal det sådan ske i praksis, forestiller du dig? Æh, jamen, jeg mener simpelthen, at øh, det er simpelthen ved, at, at vi for eksempel står her i dag og snakker om det her emne. Altså, vi er nødt til at have deres historie inkluderet også i den store fortælling om Danmark efter besættelsen. Vi er nødt til at inkludere, at okay, vi var den her nation, heldigvis faldt krigshældet ud, som det gjorde, men en del af vores historie er altså også, at der var en stor gruppe af børn, der kom i klemme, og dem er vi nødt til at integrere i vores fortælling, og i det vil det være forsåner. Vi skal simpelthen, altså det her med, at de kan risikere at møde fordømmelse, som for eksempel, hvis man stiller op politiske partier, man kan risikere, at ens fars fortid skal blive forsøgt brugt imod en. Altså det, det, det må simpelthen holde op. Altså. De her 5. Maj, 4. 5. maj-manifestationer og nationale manifestationer, altså skal, skal, man, skal vi ikke fortsætte med at holde dem? Eller, når vi gør det, udelukker vi så nogen? I den fortælling, vi har nu, ja, så synes jeg, vi udelukker nogen, men jeg synes bestemt, vi skal fortsætte med at fejre, for der er jo virkelig noget at fejre. Vi er bare nødt til at gøre den kategori lidt mere rummelig, og derfor kan jeg godt lide, at jeg var sådan en i form til af bogen, så var der, jeg tror, det var politikken, der havde opereret med en, en overskrift, om den også kom i avisen, det ved jeg ikke, men jeg så i hvert fald en overskrift, hvor der stod, jamen lad os også sætte lys i vinduerne for, for landsforrærendes børn, og den, den sætning kunne jeg rigtig godt lide. Under alle omstændigheder, så kan jeg forstå, at din bog har fået mange flere børn af landsforræder til at kontakte dig for at fortælle deres egen historie, og hvis der nu er nogen derude blandt lytterne, som også har en historie at fortælle, så kan de jo kontakte dig via Facebook-siden Landsforrædernes børn, mm -hmm. kan jeg forstå? Ja. Og så kan de jo læse din fremragende bog. Landsforrædernes børn, skam og fortrængning, besættelsen 1940-45, udkommet på forladet Et vater. Tusind tak skal du have, Anne-Marie Christensen, fordi du kom her i dag. Selv tak. Hitler's ægslø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot og jeg hedder Jarl K. Du er vært og til ret programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio247.dk. Vi slutter med musik af den tyske komponist Stefan Zacharias fra filmen Der Untergang der Krieg ist aus. Tak for i dag.